Daar ja ik zou hield in princips dus dat je kariboo kuifat dat er verder katkalo's alleen met onze aan een mocht als er wat wat wat wil je wij gaan doen ja mungine kujeroja bare je kunt je te luiarissa siusie kom ik heb je met datuhi na kun je potiwa oh ha safi kun je kieten go die chat engenga raia wa eneuhilo wanlamika wanita kasirkali kwapatisha bamaji safi na jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika magharibi Ekoas miondolea vikwazo vya kiuchumi nchi ya Mali. Kwa haya na mingineyo, karibu jina langu Moise Misago mitia mungo François Akimana. No. Habari kamili. Tukenze katika ukura sawa usalama ni kwamba watu awili waliwawa mungine moja kujeruhiwa kwa risasi usikuwa jumu watu pili Kwa mkia jumatatu hii kwenye kijizi cha kiramira mtani kiramira katika tarafa rugombo ni kumkwane chibitoke Katibu tarafa rugombo Gilbert Mane Rakiza anasema kuwa bada wakalifu huo liwasili moja kwa moja kwenye eneulatukio na kamishna wa polisi wa chibitoke Anasema uchunguzi unaendelea ili kubaini wahusika na, na sababu ya wakalifu huo Hata hivyo kiongozi Mane rakiza anaonyesha kwamba uhalifu huo unahusiana na, na shutumaza uchawi au migogoro ya ardhi kulingana na wakazi wa eneo hilo kiongozi huyo anathibitisha kuwa baada ya mazishi ya waliyotoweka atafanya mkutano huko Kiramira huku akiwataka wakazi wake kukomesha, kukomesha uhalifu na haswa kukabidhi silaha kwa walionazo kwa mamlaka za usalama na katika kurasa wa kijamii ni kwamba wakazi wa kitongoji cha Ngyenga mtaani Kanyosha katika tarafa ya Muhani Kusini mwa jijira Bujumbura wanalarimika kwamba hawana maji safi ya kunywa. Waneripoti kuwa wanatumia maji ya mto Kizingwe ambayo si safi na kufia magonjwa yanatoka na usafi mdogo. Wakazi hao wanaomba serikali kuwasaidia ili wapawwe maji hayo. Nilipoti yake Romewald Niyabi Vutze. Raia hawa mutangenga wanasema kukabiliwa na uhaba wa maji safi ya pata munda kitambo. Waneza kwamba watuto wao husumbuliwa mara kwa mara na magonjwa kama vile minyo. Kufuatia maji machafu wanauteka katika mtu kizi na kuyatumia katika shuhuli zao za nyumbani kukiwemo kunywa. Hapa wanasema kuwa mita mingine ilipewa huduma ya maji kutoka milima mukabara na eneo lao. Walifanya juhudi kuleta maji ya milima hiyo bila mafanikiyo wanaume na wake wanasema kutiwa hangaiku kubwa wanaposafiri umbali mrefu na kulauka ili wasikute yamekauka Wanainchi hao, wanaomba kupatiwa huduma ya magi safi ili kuhepokana na kusumbrewa na magonjwa ya nao na usafi mdogo. Kiungoza mtangenga, anakiri kutambua suala hilo na kuwaombea kupewa magi ya mapipa ambayo hutolewa na polisi ya kulinda laia kwa wathiriwa wa magonjwa nao tokana na usafi mdogo. Uhaba huwa wa magi safi unadaiwa kuhushudiwa mtani humo ya pata takribani mnyezi mitano. Shukran, Romualde, Nabibuze, na idadi kubwa ya wanaume ni wathiri wa unyasajwa kijinsia katika mikwa tofauti Kukiwemo ule wa muinga lakini hawapeu usaidizi kwa sababu katili unautibiwa ni ule thidi ya wanawake. Malanamiku hayo ni kutoka kwa baadhi ya wanaume wale ushiriki katika kipindi cha ijumahi cha girushukirije kwa nikituo isanganiro. Wanadai ugatuzi wa vituo vya huduma vina vina vio watibu wa thiriwa wa jinsia za kiume. Na mungano wa asasi za utetezi wa haki za watoto Fenadeb, unasema kutiwa wasiwasi na kazi ngumu, zinape wa watoto, ive ishimge mratibu wa miradi kwenye mungano huo anaitaka sirikali na wasaidizi wake kwenye utetezi wa haki za watoto kushirikiana katika kutokomeza mwenendo wa kazi ngumu kwa watoto Habari ni tutairi gelo ya katikata rifaze tu uzijazo. Bada mapomziko kido go tu ukura sa taifa. Habari zaki mataifa. Na tukimulikianga za kima ni kuamba kanisa katoliki nchini jamhuri ya ki Kongo Lina jumuiya jumu ya kima kusaidia kupatikana kwa amani mashariki mwa nchi hiyo Kauli hiyo imetolewa na viongozi wa kanisa hilo jijini kinshasa Katika ibada maalum iliofanyika hapo jumapili katika majengo ya bunge Bada kiongozi wa kanisa katoliki duniani Pap Francis kwa irisha ziara yake nchini humo Kwa sababu za kiafya Kardinal Fridolin Ambongo ni kiongozi wa kanisa katoliki nchini humo. amesema wakati umewadia kwa makundi ya Kujami kuweka chini silaha na kuthibitiwa haraka. La sivyo taifahilo li tatumbukia katika janga la kibini Adam kuhai kushuhudiwa. akimtaka kiongozi wa kanisa katoliki duniani Papa Francis kuingilia kati mzozo huo. Na jeshi Uganda limekanusha tarifa ya baadhi ya vyombo vya habari vya Ethiopia kwamba serikali ya Uganda inaounga mkono wasi wa Jimbo la Tigray kuipindua serikali ya waziri mkuu Abi Ahmed madai hayo serikali ya Uganda kunga mkono wasi wa TPLF yamekuwa yamekuwa yari nalaripotiwa katika vyombo vya habari vya Ethiopia tangu mwezi Mei Kwamba Uganda inawapa mafunzo wasi wati grey katika eneo la karamoja pia kufadhiri za wasi, wasi hao kupitia taifa jirani la Sudan kusini. Na jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi Ekoas imeundolea mali vikuwa zuwe kiuchumi bada ya kukubali mpango wa ungozi wakijeshi kuanda uchaguzi mkumu waka 2008 ili kurejesha uungozi wakiraya lakini pia imekubali mpango wa jeshi nchini Burkina Faso kurejesha uungozi wakiraya bada ya kipindi chamia kamiwili uamuzi huo, umechukuliwa na viongozi wa jumu ya hiyo, waliokutana jumu mjini akra, nchini gana, kutathmini mipango ya nchi za mali, gineana burkina faso, kurejea kwenye uongozi, waki demokrasia, bada, jeshu kufanya, mapinduzi kwa nyakati tofauti. Na turejelea hili habari kuhusu utetezi wa hakiza watoto, ambapo mungano wa sasi za utetezi wa hakiza watoto Fenedeb, unasema kutua wasi, wasi na kazi ngumu zinape watoto, Ive Nishimwe, muratibu wa miradi kwenye mungano huo, anataka serikali na wasaidizi wake kwenye utetezi wake za watoto kushirikiana katika kutokomeza monendo wa kazi ngumu kwa watoto. Tumsikilize anatafsana mzetu Omer Ndoye. Ngo mu mwako uh, abana Kama mwaka jana tulipata idadi ya watoto 181 wanaofanya kazi ngumu Kuna sheria zinazoadhibu watu wanaotumikisha watoto kazi ngumu Ila sheria hizo hazifuatishwi Kufuatisha sheria na kuhimiza raia kufahamu sheria hizo Kunaweza kukapelekea kupungua kwa mwenendo huo Kuna kazi nyingine ambazo mtoto anaweza kufanya na kuweza kukiuka haki zake pale anapopewa haki yake. Mnendo huu umekisiri na kupata takwimu si rahisi kutokana na kwamba kuna watoto wanaotumikishwa katika majumba hapa mjini kama vile mikoaani hata katika miji mingine. Nchini kati kuna wale wanaotumia watoto katika kazi ngumu kama vile kufiatua tofari, wili, kuchimba madini wili, kuchimba na hata tofari, kutembeza biashara mitani. Wili, Kazi zote hizo ngumu kwa watoto zinaripotiwa nchini Burundi zikwandazwa kwa mwibara bara. Rero biri buryo butandukanye kandi biri ho mu kibugucu Burundi. Mwuyo amesikikani hive ishimwe mratibu wa miradi kwenye mungano fena deb. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji la zia sina. Ispokuwa tu ni kwitere mshananga. Nwashkuru nyote ambao. Mwtege sikotango mwazwadi mwisho. Nimushkuru piafuni mitambo François Akimwana. Langujina, Moise, Misago. na Nakutokeni mchana mwema kwa herini. <tune>